Живот на жертвата. Двама брати бяха прияти от учителя в горната стая към 8 часа вечерта. Новият живот е живот на жертвата. При него законът ще заработи и благата ще се насочат към човека. Този закон съм го проверявал. Някой просяк иска от мен. Нямам какво да му дам, но турям мисълта той да получи и гледам. Мидовачите през 5 минути все пускат в шапката му. И съм забелязал следното. Ако кажа няма да му дам, никой няма да му даде. На 30 октомври 1936 г. учителя ни бе дал задачата всеки ден да пускаме в една касичка по един лев и да изговаряме следната формула. Господи, сега като турям един лев в тази касичка, нека всички хора по лицето на Земята да турят по един лев. Всяка година на същата дата, 30 октомври, тази сума се внасяше за Бога. По повод на тази задача, учителя каза. Като туреш един лев в касата за Бога, тогава и у мнозина идва този подтик, да дават. Като изгуби един търговец, аз знае защо е изгубил. Ще разкажа един случай като пример. Един търговец закъсал не можел да посреща задълженията си. Даже е решил да се обяви в несъстоятелност. но един негов приятел го посъветва да се обърне към един старец за съвет. Старецът му казал Опитай още едно средство и да видим какво ще стане. Хубаво е да отделяш една десета за Бога от това, което добиваш. като се посветил на това, тръгнало му. Даже се явил и един негов отдавнашен длъжник, който му дължал от 15 години на сам сумата от 300 000 лева и той ги считал вече за несъбираеми. Но понеже длъжникът спечелил голяма сума, дошъл да му ги върне Друг търговец му занесе голямо количество стока и му е дал на консигнация. Дал му е на цена. А на другия ден цената на стоката се покачила и той спечелил. Така работите на търговеца се оправили. Тъй, че Работите на онзи, който отделя една десета за Бога, тръгват. Като е скържев един човек, т.е. това става причина и околните не му да бъдат скържеви към него и към другите. Като дадеш десятък, тогава законът работи. Така, както като посееш житото и то ти отвръща с реколта. Десеторно по-голяма. Някой път по 10 стръка израстват от едно зърно и всеки стрък дава по 45 зърна. Всичко 450 зърна от едно зърно. Мойсей много хубаво е приложил този закон за десятъка. Въпрос. Ами, ако някой дава корисно, за да получи после повече, тогава работи ли пак законът? Един американец дал една сума като жертва и очаквал 10 хиляди долара приход. Когато пътувал до един град, станала железопътна катастрофа, при която му се е щупил кракът и от болки изгубил съзнание. Като се събудил, намерил до себе си 10 хиляди долара но му щупен. Този закон е действал. Той е получил сумата, но понеже е вложил корис на цел, получил я при такива обстоятелства. Мойсей е казал една част за Господа и девет части за лицето. Въпрос. Но нали е възвишено всичко да се даде за Господа? Как ще даде всичко за Господа онзи, който не може да даде и една десета част? А когато се подготви, чак тогава идва по-дълбокото. Всичко да бъде на разположение на Бога. В дома си ще имаш една каса, в която ще пускаш една десета от всичко, което получаваш. Тази каса ще бъде за Бога. Законът е. Даром си взел, Даром давай. Бог ти е дал и ти давай. Един от братята изтъкна че прочел в пътят на ученика следното. Ученик е онзи, който се е освободил от частната собственост. Вие живеете за себе си и за това сте бедни. Човек, който служи на Бога не е сирак. А онзи, който не служи на Бога, е сирак. Всички грешни хора са сираци. Трябва да ги научим да живеят добре. Стига да се изпълни Божественият закон и всичко ще дойде на мястото си. И още, важна е творческата мисъл, която се изпраща в света. На една сестра казах, че ако и платим тук, за небето няма да има нищо. Човек да работи за Бога, без да му плащат. Когато се каже да се приложи един закон, той трябва да се приложи точно и тогава дава резултат. Това се отнася и за другите закони. Един наш брат провери закона на точността. Той беше заболял. Казах му да изпие 4-5 чаши топла вода, а той изпил 4-5 чаши топла вода за 4-5 часа и нямаше резултат. Посетих го и му казах, Моя присъствие е да изпие 4-5 чаши гореща вода за половин час. И имаше резултат. Изпотяването дойде и на другия ден стана на крака.